Planificarea călătoriei Deși călătorii au în general o mare doză de spontaneitate aleatoriu și multe necunoscute, nu recomand nimănui să plece într-o altă țără voi voia întâmplării atunci când scopul e o călătorie de cunoaștere sau, hai să-i spunem, turistică. Cu atât mai mult se impune un minimum de pregătire dacă vrei ca acea experiență să-ți reușească. Când ținta călătoriei e o țară ca Australia, atât de întinsă, de depărtată și puțin cunoscută, Pregătirea se impune cu necesitate, căci altfel ai șansa să o închei înainte de a o începe. Nu trebuie să ne fie teamă că vom știrbi din caracterul spontan al unei călătorii dacă o pregătim dinainte. Sunt atâtea situații neașteptate, atâtea surprize îți poate oferi turismul australian. Diversitatea programelor e atât de mare, încât nu există niciun risc de a avea parte de o călătorie monotonă în care totul e previzibil. Acest adevăr e valabil chiar și pentru situația unei călătorii organizate în grup, sau pentru una pregătită fără cusur de acasă. Experiența mea poate constitui un argument în această privință. Datorită dimensiunilor sale continentale, Australia prezintă caracteristici de climat, temperatură, relief, condiții de transport și potențial turistic, atât de variate încât cunoașterea lor dinainte se impune cu necesitate. Cine călătorește în Australia trebuie să știe de la început în ce zonă vrea să ajungă, ce anume vrea să vadă, ce fel de turism vrea să facă, toate raportate la timpul avut la dispoziție. Iată câteva elemente concrete. Fiind situată în emisfera sudică, anotimpurile sunt inversate. Primăvara durează din septembrie până în noiembrie, vara din decembrie până în ianuarie, toamna din martie până în mai și iarna din iunie până în august. Spre deosebire însă de Europa, de exemplu, unde în general și cea mai mare parte clima este temperat continentală, iar anotimpurile sunt destul de clar delimitate, atât calendaristic, cât și sub aspectul climatului. În Australia sunt cunoscute doar două anotimpuri, vara și iarna, cu durata de circa șase luni fiecare. Vara australiană cuprinde, de fapt, și primăvara. Din noiembrie până în aprilie și e cunoscută și ca sezonul umed cu precipitații multe în aproape toate zonele, dar care cad totuși neuniform. Aceste caracteristici au în vedere în special partea de nord a țării cu clima subecoatorială și tropicală. Aici, anotimpul iarnă, se mai numește uscat și durează din mai până în octombrie. Vacanțele școlare și studențești creează ceea ce se numește PIC, se scrie P-E-A-C-K, season, se scrie S-E-A-S-O-N în turism, respectiv vârf de sezon în care se întâmplă de regulă două fenomene, creșterea prețurilor și o mare aglomerație la hoteluri și în programele turistice. Învățământul preuniversitarie în vacanță în lunile decembrie și ianuarie, în timp ce studenții au vacanța de vară prelungită cu încă o lună, adică până la sfârșitului februarie. Vara australiană e mai greu de suportat în Australia de vest teritoriul de nord și nordul statului Queensland. Ca o paranteză vă spun că am avut această experiență aflându-mă în toate aceste trei zone exact în perioadele cele mai călduroase, dar chiar și temperaturi de 40-45 grade Celsius. La muntele Isa se scrie I-S-A, Darwin, Keynes, nu m-au afectat prea mult. Pe timp de iarnă australiană, aceste zone sunt mult mai călduroase decât cele din sud, bucurându-se de un climat subtropical, chiar și în perioada de ploi abundente. Există însă mari șanse ca ploile să inunde drumurile și unele suprafețe de teren, interesante sub aspect turistic, ceea ce poate împiedica organizarea unor programe. În parcul natural, Kakadu, am nimerit exact la momentul potrivit. Înainte cu câteva zile, precipitațiile căzuseră abundent, dar apase și retresese din zona centrală, astfel încât am putut face o splendidă croazieră pe yellow, se scrie y e l l o w water se scrie W-A-T-E-R, admirând o vegetație bogată în care trăiesc numeroase păsări. Întregul peisaj sugerează un paradis natural de o frumusețe și liniște pe care le-am întâlnit și la mine acasă. Unde anume... E ușor de presupus că mă gândeam la delta Dunării. Cine dorește să ajungă la marea barieră de corali, în nord-est, trebuie să se aștepte la ploi multe în perioada ianuarie-februarie, dar se va bucura de străvezimea maximă apei în lunile aprilie-octombrie. Cât despre sporturile de iarnă, în special schiul, se poate practica o perioadă destul de îndelungată, din iunie până în septembrie în munții înalți din New South Wales și Victoria. Australia de vest oferă un peisaj multicolor, pastelat datorită vegetației floristice excepționale, ale cărei bogăție și diversitate ajung la deplină maturitate în timpul primaverii, septembrie-decembrie. Informații turistice Am scris în mai multe rânduri despre această tema. A fi bine informat sub aspect turistic presupune în primul rând o minimă documentare prealabilă, deci înainte de plecare. Din câte mi-am dat seama, noi românii ne preocupăm serios de acest pas al călătoriei. Eu însumi sunt întrebat adesea uneori chiar și de oameni necunoscuți asupra celor mai interesante locuri și valori ce ar putea fi vizitate în diferite țări. A consulta un pliant, un ghid sau un alt material documentar trebuie să se conjuge cu studierea unei hărți pentru a te familiariza cu distanțele, cu poziția unor orașe, a unor zone de interes, toate acestea ne ajută la configurarea în marea călătoriei și ne înlesnesc concretizarea subprogramelor pe care ni le vom face la fața locului. Documentarea prealabilă mai presupune cunoașterea pe cât se poate a prețurilor recente practicate, inclusiv cele ce privesc vizitarea unor muzee, parcuri, palate, etc., știut fiind că în multe țări aceste prețuri sunt destul de ridicate. Apoi costurile de transport pot avea mare importanță, am în vedere transportul urban, dar și între diferite localități. O sugestie importantă pentru orice călătorie legată de depistarea unor facilități existente în țara de destinație, de exemplu pentru studenți, elevi, bătrâni, grupuri de oameni de cultură, profesori, ziariști. A doua etapă a documentării se desfășoară la fața locului cel mai eficient și deloc costisitor mijloc de a obține toate informațiile turistice de care avem nevoie. Este să facem o vizită la centrele de informare turistică din capitală sau din alte orașe. Aici se pot primi nu numai documentații turistice de orice fel, ci și sugestii de programe, facilități disponibile și condițiile în care se pot obține, în funcție de calitatea călătorului sau caracteristice profesionale, de vârstă, obiectivul călătoriei, etc. Din acest punct de vedere, Australia e foarte bine pusă la punct. Cel mai important organism în asemenea activități este Australian Tourist se scrie T-U-R-I-S-T Commission se scrie C-O-M-M-I-S-S-I-O-N cu sediul principal central în Sydney strada Williams se scrie W-I-L-L-I-A-M-S, numărul 80, în plin centrul orașului. Fiecare stat și teritoriu are la rândul lui departamentul de profil, care se pot numi altfel, dar desfășurând exact aceeași activitate. Există o sumedenie de agenții turistice care pot fi la fel de folositoare sub aspectul informației turistice, Servicii de acest fel funcționează în gări, porturi, aeroporturi, autogări, etc. Documentații mai ample, specializate, ghiduri gen Lanley, se scrie L-O-N-E-L-Y, Planet, se scrie P-L-A-N-E-T sau Let's, se scrie L-E-T-S, Apostrof Go, se scrie G-O, nu se pot obține decât prin procurarea din librării sau chioșcuri. Prețul poate varia între 15 și 35 de dolari. În Australia funcționează multe organizații de turism, călătorie și transport la care ne putem adresa la nevoie. Iată câteva. Council se scrie C O U N C I L. On International se scrie I N te e r n a t i o n a l Educational Se scrie E-D-U-C-A-T-I-O-N-A-L Exchange Se scrie E-X-C-H-A-N-G-E Federation Se scrie f e d e R-A-T-I-O-N International Se scrie I-N-T-E-R-N-A-T-I-O-N-A-L Youth Se scrie Y-O-U-T-H Organization Se scrie o r g a-N-I-Z-A-T-I-O-N International Student se scrie S-T-U-D-E-N-T Travel se scrie T-R-A-V-E-L Confederation se scrie C-O-N-F-E-D-E-R a-T-I-O-N Rețeaua informațională apărută în ultimii ani și la noi, Internet, e foarte eficientă în Australia, iar cele mai multe organisme turistice, indiferent de obiectul de activitate, pot fi apelate în condiții lăznicioase de către oricine, de oriunde și pentru orice fel de informație. Documente și formalități E bine să reamintim că o călătorie în Australia nu e o escapadă până în Turcia, Grecia sau oricare altă țară europeană. Pe lângă distanța enormă ce ne separă de acest continent, care se traduce în plan financiar, printr-o importantă sumă de bani pentru biletul de avion, trebuie să ținem seama mai mult ca în alte călătorii de regulile specifice și de unele condiții puse la intrare pe timpul șederii și chiar al ieșirii. Pentru obținerea vizei, cel mai important lucru e să aflăm mai întâi care sunt condițiile cerute. Pentru aceasta, cel mai nimerit e să consultăm Consulatul Australiei la București. Ambasada Australiei pentru România se află la Belgrad, recent înființat cu sediul în Bulevardul Unirii, numărul 74. Totdeauna e bine să avem la noi cât mai multe acte de identitate. De exemplu, legitimație de ziarist, fotografii, permis de conducere, firește în afara pașaportului. Se știe că în orice călătorie în afara țării sunt trei lucruri esențiale de care trebuie să avem grijă ca de ochii din cap. Pașaportul, biletul de călătorie și banii. În ultimii ani, cred că și noi români am învățat destul în privința păstrării în locuri speciale a acestor valori și a modului în care să evităm pierderea furtul, distrugerea lor. Pentru a evita situații cu totul nedorite și chiar imposibil de rezolvat altfel, e recomandabil să facem fotocopii de pe pașaport pagini cu elementele revelatoare privind identitatea noastră. Acest document va sta în altă parte decât pașaportul, iar un exemplar îl putem lăsa acolo unde locuim. În cazul în care, din nefericire, rămânem fără pașaport, identitatea ne poate fi reconstituită pe baza acestui document, combinat cu altele și cu fotografia. Deși sunt foarte puțini călători în Australia, care apoi se îndreaptă spre alte destinații, de exemplu, Noua Zeelandă, Indonezia, Corea, Japonia, Singapore, Amintim că e esențial biletul de avion valid pentru următoarea destinație ca și viza pentru a intra în țara respectivă. Australia face parte din țările dezvoltate care acordă viza de intrare în mod preferențial sau restrictiv. De exemplu, cetățenii neozeelandesc nu trebuie să obțină viza în avans înainte de plecare, ci obțin printr-o metodă extrem de rapidă, electronic, la sosirea în Australia. Toți cetățenii celorlalte state trebuie să obțină viza pe un pașaport valid, dar pentru țările dezvoltate nu e o problemă. Viza turistică se obține mai greu atunci când e vorba de cetățenii unor țări din lumea a treia. În această categorie intră și România, din păcate. Viza turistică se acordă gratuit în ceea ce mă privește din cauza pașaportului de serviciu. Am fost nevoit să plătesc o sumă de 35 de dolari pentru viză de intrare cu scop de documentare. Caracterul insular al Australiei și relativa izolare față de restul continentelor au făcut ca ea să fie mai bine protejată împotriva diferitelor boli, acte de terorism, criminalitate, droguri, etc. Totuși, turismul tot mai intens din ultimile decenii a expus și a această țară unor asemenea riscuri. De aceea, controlul vamal e foarte strict și acoperă o gamă largă de produse sau obiecte interzise. Pentru a veni în sprijinul vizitatorilor, în sensul evitării confiscării sau chiar a unor amenzi, Autoritățile au difuzat la toate emisiunile din străinătate un pliant de profil numit Customs, se scrie C-U-S-T-O-M-S, Information se scrie I-N-F-O-R-M-A-T-I-O-N, For se scrie F-O-R, Travelers se scrie T-R-A-V-E-L-L, E, R, S Studenții din orice țară care vizitează Australia pot beneficia de multe avantaje. Scutiri, reduceri, indemnizații medicale pentru accidente rutiere, transport, etc. Dacă sunt în posesia unei International Student Identity, se scrie I, D, E, N, T, I, T, Y, CARD. Se scrie C, A, R. -S d. Această legitimație se poate procura contra sumei de 19 dolari SUA și e valabilă din luna septembrie anului respectiv până în decembrie anul următor. Aproximativ aceleași facilități le oferă și International Teacher, se scrie T-E-A-C-H-E-R, Identity Card, pentru profesori, pentru suma de 20 de dolari SUA. În ceea ce privește modalitățile și formele de plată și de păstrare a banilor, în Australia există mai multe posibilități. Unele pot fi întâlnite și în țara noastră în ultimii ani. Pentru a-ți alege formula financiar-bancară cea mai convenabilă, e bine să fie consultate agențiile specializate sau chiar agențiile turistice. În legătură cu banii, două aspecte sunt esențiale. Nu e deloc recomandabil să porți asupra ta sume mari de bani, mai ales în programele turistice restrânse, și nu e recomandabil să intri în Australia ca nici o altă țară străină, de altfel cu mii de dolari cash. Cecurile, cărțile de credit și alte forme de păstrare sau manipulare a unor sume de bani, în siguranță și cu discreție, sunt obligatorii pentru sume mari de bani, dacă vrei să eviți orice risc. Typingul Se scrie T-I-P-P-I-N-G Comisionul sau ciubucul mai pe românește e în general absent în practica restaurantelor, hotelurilor, taxiurilor, pe considerentul că salariul lucrătorilor e suficient de mare pentru a nu se baza și pe această formă de câștig. Iată deci un alt domeniu în care Australia își demonstrează seriozitatea și care confirmă toate aprecierile noastre favorabile făcute în această carte. Doar la restaurantele de lux foarte scumpe poți recompensa chelnerul cu circa 10% din consumație, dar numai dacă socotești că serviciul a fost excepțional. Deși am mai amintit de acele concessions se scrie C O N C E S S I O N S, reduceri la diferite servicii pentru anumite categorii de persoane, nu e rău să precizăm că unele aspecte importante și anume, persoanele care pot beneficia sunt în general foarte bine definite pe categorii pensionare, elevi și studenți, alți tineri, persoane cu handicap. Sunt situații în care aceste reduceri, circa 10% din costul total, nu beneficiază străinii, chiar dacă se înscriu în categoriile de mai sus. Unele reduceri pot fi acordate combinat, deci cumulativ, ceea ce e cu atât mai avantajos. O condiție ce trebuie avută în vedere la solicitarea unei reduceri e prezentarea acelui identity document prin care demonstrezi că ești eligibil și ai dreptul să primești reducerea solicitată. La acest capitol al preocupărilor și grijilor într-o călătorie în Australia intră și securitatea financiară personală, în sensul că regulile ce trebuie respectate pentru a-ți asigura integritatea sumelor de bani pe care le-ai asupra ta depind numai de tine. Iată câteva dintre aceste reguli, așa cum le-am găsit într-un excelent și amplu ghid asupra Australiei, editat de Let's Go Australia. Z se scrie T-H-E World se scrie W-O-R-L-D Best Selling se scrie B-E-S-T-S-E-L-L-I-N-G Budget se scrie B-U-D-G-E-T Travel se scrie T-R-A-V-E-L Series se scrie S-E-R-I-E-S Cel mai bine vândută serie referitoare la călătorii cu bani puțini. Face mențiunea că unele dintre sugestiile de mai jos au fost sau sunt deja puse în practică și în România fără ca această atitudine să fi fost învățată din ghiduri sau cărți fiind pur și simplu determinată de practica vieții sociale într-un sector care se numește hoții de buzunare sau furtul cu violență. Nu păstrați banii în buzunarul de la spate, valabil și pentru documente. Nu purtați asupra dumneavoastră sume mari de bani cash, ci numai cât este necesar pentru cheltuielile din împrejurarea respectivă. Dacă țineți banii într-o punguliță, asigurați-vă că ea este trainică, bine închisă și greu de de cineva. De obicei, punguța se poartă în jurul corpului, în partea din față, dar nu îndreptată spre stradă. Aici am oarecare rezerventru, cât e mai probabil ca punguța să fie atacată pe trotuar, mai ales în mulțime. O punguliță atârnată de gât, desigur ascunsă sub tricou, plovăr, geacă, etc., este suficient de sigură, dar mai puțin confortabilă la folosire. Evita ei la vedere în public poate atrage imediat atenția răufăcătorilor. În orele de vârf, la transport, acordați mare atenție celor care se înghesuie în dumneavoastră. Când se întâmplă asemenea situații, cel mai potrivit e să vă schimbați locul. Când sunați pe cineva la un telefon public, acordați mare atenție discreției și rapidității cu care formați numărul. Evitați prezența unui individ în apropiere. În mijloacele de transport în comun, nu țineți rucsacul sau alte bagaje în spatele dumneavoastră, ci în față, pentru a putea fi observat tot timpul. Nu vă aranjați bagajul în autobuz și nici nu căutați în el. În locuri aglomerate sau mijloace de transport, nu apelați la formula Watch my bag for a second. Uitați-vă la bagajul meu puțin. În autogări și în hoteluri depuneți bagajele în boxele speciale cu cheie și cu cifru, chiar dacă vei plăti 2 sau 5-8 dolari pentru 24 de ore. Efortul merită făcut pentru siguranța aproape absolută a bagajului. Dacă folosiți un autoturism, regulile de securitate a obiectelor din mașină sunt asemănătoare celor din România. Medicamentele și drogurile de orice fel sunt supuse unui regim riguros de folosire și chiar de deținere. Pentru medicamentele prescrise prin rețetă, aceasta trebuie păstrată asupra ta. La un control ți se poate cere să o arăți. Drogurile sunt interzise total în Australia și nici formula justificativă, că nu am știut că e ilegal, nu te ajută să scap de sancțiuni. Pentru șofer, consumul de alcool e la fel de drastic pedepsit. Alcolemia maximă admisă este de 0,05 la mie. Consumul de alcool e interzis tinerilor sub 18 ani și amenziile sunt foarte consistente, circa 20.000 de dolari, fiind aplicate și adulților care cumpără băuturi alcoolice în locul tinerilor, oferindu-le apoi lor. Problemele de sănătate și de adaptare a organismului la fusul orar diferit de al nostru pot fi rezolvate relativ simplu în Australia. Pentru ca ele să nu apară, nu trebuie decât să se respecte minimum de reguli care de obicei țin de un comportament normal de bun simț. De exemplu, consumul normal, suficient de lichide, alimente, igiena personală și corporală. De obicei, adaptarea la noul fus orar durează 2-3 zile și în mod normal Călătorii nu au probleme din această cauză. Atunci când totuși apar probleme de sănătate, se poate telefona gratuit la 000 pentru a intra în legătură cu poliția, ambulanța sau serviciul de pompieri. Călătorii străini care sunt nevoiți să recurgă la serviciile medicale în Australia se pot aștepta la plata unei sume de 35 de dolari. Foarte puține țări au aranjamente speciale cu Australia în acest domeniu. România nu se numără printre acestea. Prevenirea îmbolnăvirii în Australia nu implică măsuri speciale. Această țară e felită de boli, precum hepatita A, în schimb turbarea poate fi un risc atunci când suntem înțepați de livieci. Febra Dengue, se scrie D-E-N-G-U-E, este o infecție virală urbană care poate interveni în urma înțepăturilor de țânțari mai curând pe timp de zi decât noaptea. Tratamentul pentru astfel de boală, asemănătoare manifestare cu orăceală, E cel cunoscut pentru o stare de febră, dar cel mai bine este să se evite țânțarii. Mare atenție trebuie acordată apei consumate. Desigur, Australia e una dintre primele țări în privința calității apei furnizate în mod oficial, dar există pericolul unor îmbolnăviri cu maladii a căror sursă se află în apele netratate. Din acest punct de vedere, nu cred că e cazul să ne temem, căci e greu de crezut că ne va preocupa consumul de apă în plină natură, așa cum o facem cu voluptate munții noștri, și o facem realmente fără nicio teamă. Animalele sălbatice periculoase pentru viața sau integritatea omului nu sunt numeroase în Australia. Așa cum am putut constata din experiență proprie, cele mai multe nu prezintă niciun pericol, dar sunt atât de blânde încât chiar și mediul lor natural absolut manifestă prietenie, apropiindu-se de om fără teamă, nici de cum să îi facă vreun rău. În multe pagini ale cărții vă veți întâlni cu aceste animale, așa încât aici mă voi rezuma la a atrage atenția asupra celor care ne pot face probleme, înainte de orice trebuie să respectăm cu strictețe regulile și interdicțiile afișate în locurile respective, publicate în broșuri sau transmise cu seriozitate de ghizii însoțitori de grupuri. Desigur! Orice om pricepec repede că crocodilii rechinii unele specii de șerpi, pești sau păianjeni pot fi periculoși. De fapt, noi ne expunem la aceste riscuri prin încălcarea unor elementare și ușor de respectat norme de comportament. Temperaturile ridicate și arșița soarelui pot provoca stări neplăcute și chiar unele boli. E țara cu cea mai ridicată rată de cancer al pielii, tocmai din lipsa unor măsuri de prevenire. Îmbrăcăminte adecvată, ochelarii de soare, pălării cu boruri largi, consumul unor lichide nealcolice, evitarea efortului intens pe vreme toridă sunt măsuri ce pot înlătura necazurile provocate de căldura excesivă. La fel de mare, trebuie să fie și grija pentru evitarea efectelor temperaturilor scăzute din munții Australiei. Securitatea personală evitarea actelor de violență și tâlhărie sunt probleme care trebuie să preocupe orice turist în orice țară s-ar afla. Îmi amintesc cu mare neplăcere de experiența africană trăită cu doi ani în urmă. Deși Australia e cu totul altceva, sub acest aspect e recomandabil să ne luăm toate măsurile de prevenire a unor acte de violență. Noi insistăm aici asupra cauzelor și factorilor ce pot acționa și într-o țară ca Australia. În ce mă privește, n-am fost pus niciodată în astfel de situații. M-am simțit chiar extrem de lejer în timpul întregului periplu, indiferent unde mă aflam. Chiar și în unele orașe, Adelaide Darwin, Alice Springs, în care aborigenii erau zgomotoși, mergeau în grupuri și inspirau un anumit potențial de violență, nu am avut teamă de asemenea acte și manifestări. Totuși, trebuie să fim pregătiți și pentru situații de acest fel. Ele se pot petrece chiar și într-o țară super civilizată ca Australia. Tocmai din această cauză, ghidurile și alte materiale turistice... Nu exclud faptul că poți avea surprize neplăcute și sugerează cele mai simple și eficiente măsuri de precauție. În afara celor pe care le-am arătat mai înainte, există și alte măsuri prin care să se evite actele de violență sau de tâlhărie. În orice țară, turiștii sunt principala ținta atacurilor răufăcătorilor din cel puțin două motive. Se presupune pe bună dreptate că ei au asupra lor sume mari de bani sau alte obiecte de valoare și ei sunt foarte ușor de depistat chiar și în locurile aglomerate. E așadar foarte potrivit și recomandabil să te purți ca un om oarecare, ca un localnic, fără a ieși în evidență prin îmbrăcăminte neobișnuită prin aparatură sofisticată, printr-o aliură care să atragă atenția. Simplul gest de a cerceta o hartă în timp ce te afli pe stradă trădează imediat calitatea ta de turist și poți fi repera fără dificultate, putând deveni ulterior o victimă a unui atac. Din păcate, foarte puțini dintre noi ținem seama de acest lucru, iar faptul este evident și la străinii care ne vizitează țara și pe care îi vedem și pe străzile capitalei, orientându-se cu harta mână. Nici eu, care mă socot un expert în ale călătoriei solitare, n-am învățat această lecție, dar asta nu mă împiedică să atrag atenția altora asupra riscului. Fiecare oraș are locuri și zone în care mișună tot felul de oameni dubioși, potențial atacatori, cel mai înțelept e să se evite aceste zone și, în orice caz, să nu se intre în ele seara sau de unul singur. Tot din experiență proprie pot spune că e cât se poate de periculos să mergi de unul singur. Chiar dacă ții toate măsurile de precauție, teama că ți s-ar putea întâmpla ceva la fiecare pas, pune stăpânire pe tine și ajunge în situația ca momentul de desfătare și recreere, de cunoaștere sau de voie bună, să nu stihnească tocmai din această cauză. Această senzație a și putut-o avea chiar și în Australia, mai exact în Tasmania, când aflându-mă în capitala Hobart, am ieșit la o plimbare de seară. Era în ziua de 26 ianuarie 1999, ziua națională, împreună cu un prieten ocazional, coleg de cameră la hotel din Italia. Ideea acestei plimbări mi-a aparținut și cu argumentul că vom putea asista la unele manifestări atractive în zona portului, l-am convins pe amicul italian să mă însoțească. Surpriza era că orașul era mort. Niciun spectacol, nici muzică, nici focuri de artificii, nici cel puțin multă lume la plimbare, chiar dacă mă aflam într-o capitală mică a unui stat periferic. Nu mă așteptam ca australienii să-și sărbătorească ziua națională într-o pasivitate aproape absolută. Probabil că foarte puțini australieni își amintesc de ziua lor națională, că la această dată a anului 1788, când comandantul Philip punea bazele unei noi colonii britanice, care peste timp avea să devină un loc binecuvântat și o sursă de prosperitate pentru locuitorii ei. Dar nici nu pot să-mi închipui că exista vreun cetățean australian care să nu poarte în inimă și în suflet acel sentiment patriotic profund și sincer, pe care însă nu-l va manifesta niciodată formal sau ostentativ. Călătorile solitare presupun un grad sporit de risc deoarece te afli întotdeauna singur, iar măsurile de precauție, oricât ai fi de atent, nu sunt suficiente pentru a evita un act de violență, mai ales din partea unui grup de eventual atacatori. De aceea sugerez acestor turiști câteva măsuri speciale care îi pot pune la adăpost. De exemplu, cel mai bine este să se înscrie în grupuri organizate pentru realizarea unor programe turistice. Pe lângă avantajele obișnuite, ghid, transport, vizitarea gratuită a unor obiective, unele reduceri la servicii, etc., călătorul solitar va scăpa de psihoza că fiind sigur, îi se poate întâmpla ceva neplăcut. Apoi, ori de câte ori se ivește prilejul, e bine să ne alăturăm altor turiști, fie o familie, fie alt, solitari. În acest caz, e foarte important ca noul grup format să stabilească de comun acord programul, astfel încât fiecare să dorească a vizita obiectivele respective. Personal, am numai experiențe pozitive din acest punct de vedere mai mult. Astfel, se pot închega chiar prietenii mai profunde de durată, ca să nu mai punem la socoteală între ajutorarea ce se poate impune la un moment dat. Dacă totuși ești nevoie să mergi de unul singur, câteva măsuri ne stau la îndemână. Pentru a evita riscurile, e potrivit ca itinerariul nostru să fie cunoscut de cei de lângă care am plecat. Când intrăm în vorbă cu cineva pe traseu, nu trebuie să dezvăluim faptul că suntem singuri, ci că în apropiere se află grupul din care facem parte. Autostopul poate fi riscant, chiar și într-o țară ca Australia, mai cu seamă pe șoselele lungi, unde traficul e foarte redus, localitățile foarte depărtate una de alta, iar posibilitățile de ajutor la nevoie sunt practic inexistente. Autostopul făcut de fete, mai ales singure, e încă și mai periculos. Cel mai indicat loc în care se poate face un autostop mai în siguranță e o stație de benzină. Un road se scrie R-O-A-D house, Han Popas, sau bazele auto din care șoferii pleacă în călătorii în interes de serviciu. Călătorul solitar trebuie să fie foarte atent la anumite cartiere, eventual să le evite, la locurile virane, la parcuri, mai ales pe timp de noapte. El poate evita multe situații neplăcute dacă se informează în prealabil asupra acestora la oficiile de turism, la poliție, la un localnic de încredere și cunoscător al zonei orașului, etc. În general, femeile care călătoresc singure sunt expuse la riscuri specifice pe care le pot evita luând și măsuri în plus de precauție. De exemplu, alegerea unui hotel central, cazarea într-o cameră mai sigură, eventual într-un grup cu alte fete, alăturarea unui alt grup. O femeie singură poate fi mult mai lez neagresată, fie și numai verbal. Cel mai înțelept comportament este să nu se răspunde la niciun fel de astfel de gest. Unor o reacție hotărâtă și fermă făcută cu glas tare, de exemplu, go away, pleacă. Poate avea efectul dorit. Recurgerea la ajutorul unei femei în vârstă din apropiere va fi de un real folos. Semnul distinctiv al unei femei căsătorite poate descuraja mulți amatori de agresiune verbală. Deși călătorii români în Australia nu își propun în general alte obiective decât cele turistice, pot fi interesante câteva alternative la turism. Australia e o țară deschisă practic tuturor tinerilor care vor să studieze acolo, Există o largă rețea de școli, gimnazii, universități ca și o sumedenie de programe și specializări în cele mai variate domenii. Un loc important îl ocupă studierea limbii engleze. Firește, pentru a beneficia de o asemenea situație trebuie îndeplinită o serie de condiții. În toamna trecută presa românească a publicat mai multe materiale informative pe această temă și cred că unii tineri de la noi au fost capabili să răspundă condițiilor și criteriilor puse. În Australia, dacă ai apucat să ajungi acolo pentru studii, nu e complicat să te descurci. Am în vedere, în primul rând, masa și casa, alte cheltuieli personale. Ți le poți asigura obținând mai ușor anumite locuri de muncă, de obicei temporare, dar destul de bine plătite. De astfel, acest domeniu al unei călătorii în Australia e o altă alternativă la turismul propriu zis. A găsi un loc de muncă stabil și de durată în această țară nu e un lucru prea simplu. Din păcate și Australia cunoaște fenomenul șomajului, chiar dacă rata acestuia e una dintre cele mai scăzute din lume. Totuși, există șanse reale de a munci acolo și anume marile orașe, la munci mai puțin calificate sau la muncă sezoniere, mai ales la culesul fructelor. Am întâlnit tineri din Scoția, Anglia, Olanda, care își căutau cu insistență și tenacitate, dar și cu mari șanse de lucru în Sydney, Melbourne, Darwin, etc., Desigur, prima problemă care trebuie rezolvată înainte de orice este aterizarea pe pământ australian în condiții legale. Din păcate, pentru noi românii, Australia rămâne încă departe și din acest punct de vedere. Australia, ca țară dezvoltată și cu nivel de viață foarte ridicat, dar și cu o organizare foarte bună modernă a societății, se autoprotejează prin măsuri destul de aspre care se aplică diferențiat de la țară la țară. Relațiile speciale cu Noua Zeelandă sau Anglia, de exemplu, Favorizează cetățenii acestor țări atât la intrarea în Australia, cât și la obținerea unui statut privilegiat față de cetățenii altor state, între care și România. O altă situație de care se poate beneficia în Australia e voluntariatul, adică prestarea unei munci fără a fi remunerat, în schimbul a ceea ce pe scurs se numește accommodation. Se scrie A-C-C-O-M-M-O-D-A-T-I-O-N respectiv masă și casă, plus ceva bani de buzunar. Sistemul este foarte bine cunoscut și aplicat în întreaga lume, iar în ultimii 10 ani el a pătruns sub diferite forme și în anumite domenii și în România. În Australia, cererile pentru astfel de munci sunt întotdeauna binevenite și se rezolvă favorabil. Cele mai mari șanse le oferă fermele, deci munca în agricultură și zootehnie. Ca titlu informativ amintesc de existența unui International Directory, se scrie D.I. R-E-C-T-O-R-Y, of Voluntary, se scrie V-O-L-U-N-T-A-R-Y, work, în care sunt publicate numeroase locuri de muncă variate destinate voluntarilor de pretutindeni. Informațiile și sugestiile cuprinse în ghidul orientativ de mai sus nu pot fi nici absolut exacte, nici complete, ce au un caracter informativ și prin el am vrut doar să atrag atenția eventualilor călători în Australia asupra importanței pregătirii sub toate aspectele a unei asemenea aventuri.